Jó estét kívánok! Önök a Klubrádió zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Vári györgyet hallják. Mint két hete már elárultuk, és ahogy tavasszal is megígértük, új adásokkal folytatjuk mostantól a belső közlés műsorát, amelyben szokás szerint egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki magával hozza megjelenés előtt álló szövegeit, és megmutatja nekünk azokat a zenéket is, amelyeket hallgat, vagy valamilyen szempontból meghatározóak voltak a pályája alakulását tekintve is, a mai adásban, mint a kezdeti időkben, és azóta is néha, vagy reményeink szerint sűrűn, ismét egy fiatal alkotó a vendégünk, az első kötetes pabza aki a fiatal alkotókat tömörítő József Attila kör szellemesség következik, Jak kendő diának idei kitüntetetje. Ennek keretében jelent meg Angyalvacsora című kötete, vele fogunk a mai este itt a stúdióban beszélgetni, és maradjunk stízszerűen az elején, kezdjük a kezdetével. Az első szövegedet, ez többé-kevésbé szerepelni szokott a rólad szóló még olyan rövid összefoglalókban is, amelyek elmondják, hogy ki vagy te. <kül> Bocsánat, 13 éves korodban jelentetted meg a kolozsvári korunk nagy Múltú folyóiratában, és ebből az évszámból azért mégiscsak felmerül a kérdés, hogy te betűk között nőttél föl, nem is találtad tulajdonképpen az írást különösnek, a természetes közeged volt, és ezért kezdtél ilyen feltűnően korán szép irodámi karrierbe, vagy egyszerűen kiderült rólad váratlanul, hogy csoda gyerek, vagy amit előzőleg még 12 éves korodban nem gondolt volna senki, de aztán kiderült. Hogy történt? Az igazság az, hogy az első szövegemet ezt óvodáskoromban jelentette meg a szivárvány, napsút szivárvány. szivárvány. Reklamálja az az Igen, jelent. című gyerekeknek címzett majd ez havilap, azt hiszem. És ezt diktáltad? Már gondolom, Nem, én azért írtam, óvodás, hát. írtam és olvastam, nagyon lusta voltam, úgyhogy azért olvastattam magamnak, amennyire lehetett, de, de alapvetően ezeket már ön én írtam, ha jól emlékszem. Uh -huh. ez, egy, ez egy egereknek, um, egerekhez címzett altatódal volt. <gül> <gül> és még egy díjat is kaptam rá valamilyen, szintén, ilyen óvodáskorú a alkotóknak. Éves korosztályban, igen. <gül> a legfigyelemre méltóbb egéraltatódal szerzője. Úgyhogy visszatérve uh -huh. a kérdésre, én, én abszolút betűk között nőttem föl, és és úgy soha nem is tudtam mást elképzelni, mint hogy, mint hogy számomra az olvasás, és, és ebből kifolyólag az írás, és életmód legyen. hogy hivatás vagy? Egyszerűen magától ért nem hivatás volt, hanem hát így él az ember. Vagy. Így él az ember, tehát hát. számomra abszolút sokkoló volt megtudni, hogy velem egykorú óvodások például nem írók akarnak lenni hanem teljesen más. Miért? Mi, milyen, hogy nyilván, ami nem tartozik ránk, azt nyilván nem mond el, de hogy milyen családi környezet ha van bármilyen, mi ránk tartozik belőle, amelyik ilyen, ilyen természetes létmódjának tekinti és élé az írást, meg az olvasást? Hogy hat éves korodban nem egyszerűen tudsz olvasni, hanem döbbenten látod, hogy vannak emberek, akik hat évesen nem. Hát... Um... Igazából szerint, hát nyilván értelműségi családban nőttem föl. Ez, ez nem kérdés már csak azért sem, mert, mert rengeteg könyv volt, amit, amit leszedhettem a polcról, és akkor, és akkor elolvashattam. Édesanyám informatikus, de azért ő nagyon, nagyon szeretett volna filológus lenni, bölcsész lenni, mm -hmm. tehát hogy azért hobby szinten foglalkozott velem. Édesapám gépészmérnök, egy időben könyvkiadója is volt Kolozsváron. szüleim vegyészek. Tehát ideig egyetlen bölcsészek számoltunk össze a családban, de értem, nem, hogy ez nem, nem is jelenti nem, azt. Nem, nincsenek, nincsenek uh -huh. a mi családunkban bölcsészek egyáltalán. Én vagyok az első. <gül> <gül> Oké. Okay. Uh... Az, ami másik, amit így jeleztél is, hogy Kolozsvárod nőttél föl, csak hogy a, ne szakadjunk el egészen a Pályakezdésétől és az avodáskorattól. Szóval, hogy a, ö, ugye felszokás vetni ilyenkor a kérdés, és lehet, hogy a te esetedben nem annyira értelmetlen, mint mások esetében, vagy ha mégis, akkor majd megmondod, hogy vannak-e valamiféle olyan irodalmi tradíciók, amelyeket te erdélyként tartasz számon, és kötődsz -e ehhez valamilyen módon, vagy nincsen ilyen szerint, hogy erdélyi magyar irodalmi tradíció, és nem is kötődsz hozzá, befolyásolta ez a korai olva? vagy azt, amit a szüleid a kezedbe Szóval Hogy látod ezt az egész erdélyiség dolgot? Van-e bármi jelentése, specifikuma, vagy szerinted nincsen? Mm -hmm. Amit ö, szerintem ö, én az erdélyiségtől és a több egyértelműen kaptam az az, hogy ö, ö, ö, vagy fiatal koromtól, vagy koromtól egyértelmű volt számomra az, hogy az ember több nyelven olvas, és különböző különböző kultúrákból. Uh, a több az merítkezik. Román, a uh, Elsősorban igen, alapvetően román, um, um, angol um, időnként, hogyha, hogyha nagyon megerőltettem magam, akkor vagy megerőltettem magam németől, és tudtam olvasni, de igazából tényleg, um, tudom, amikor um, Egészen kicsi gyerek voltam akkor, például tudom, hogy a Mána Blándiáná versekkel altatott, meg Anna Ahmátava versekkel, ugye az egyikük román, a másikok orosz. Ez úgy benne volt a légkörben, hogy, hogy nem kizárólagosan a, a magyar irodalomhoz kell ragaszkodni. Neve Ahmátovát oroszul eredetiben olvasott neked? Hát... Egy-két éves koromban Blanjenet uh, se olvasott nekem román most, én... <gül> ja, jó, jó, okay, csak mert akkor azért inkább a hangzás számít, nem? Tehát, hogy akár olvasottam volna. Azt hiszem, hogy egy-két -egy éves koromban mindenképpen a hangzás számított, mert tényleg azzal altatott, de, de úgy, úgy viszont valahogy csak belekerült ugye, az ember embertudatába az, hogy, hogy itt különböző, különböző nyelven is írodnak könyvek, és mindegyiket, hogy, hogy érdemes hozzájuk szagolni. Öhm, meg hát öhm, ami az erdélyi magyar irodalmat öhm, illeti Szerintem picit ellentmondásos a helyzet. Egyrészt, egyrészt nagyon sokszor azt érzem, hogy ön azt szeretnénk mi erdélyi magyar irodalomnak irodalomként kategorizálni, ami, ami esetleg nem biztos, hogy Magyarországon is... Megállna a helyét. Igen. Másrészt viszont... Másrészt viszont lehet, hogy tényleg másképp írunk. Például talán kevésbé vagyunk talán kevésbé ragaszkodunk a, a, a nagyon, nagyon kőkemény, sötét, szürke realizmushoz. Sokkal könnyebben elmozdulunk talán a szürreális, a, a mágikus realizmus felém. És lehetséges, hogy ez azért van, mert, mert román közegekben ezek a népszerűbb irányzatok. Yeah az ifleti. No, hát akkor lassan rá is térünk a, az irodalomra szigorúan, és mindjárt folytatjuk is innen a beszélgetést. Most viszont meghallgatjuk az első számot, amelyet behoztál az adásba. Remélem nem röntöm el, Nautilus Pompiliusztól egy orosz együttestől. Halljuk. Составы, идеальное пространство огромное здесь суставы. Смысли, чтобы сделать колонны одни слова для кухонь, другие для пули. здесь брошены руины ради бройлерных куриц и я держу равнение даже целые ряды скованных. О, дной цепью связанных. О, бой szépül, szépül, szépül, Но находят лишь старость Здесь мерилом работы Считают усталость Здесь нет негодяев В кабинетах из кожи Здесь первые на последних Похожи и не меньше Последних устали Быть может быть скованными Одной цепью Связанными Одной целью Скованными Одной цепью Связанными Ты уснул, не? Oh no, say you're одной одной одной Szépusz kéz Oké. Nem sikerült hátírnunk, hogy legalábbis csak kismértékben, mértékben, de most akkor ezt is tudjuk, ha a belső mai adásában papszakorilka első kötetes íróval folytatjuk a beszélgetést. Fogunk majd hallani egy megjelenés előtt álló szövegrészletet is tőled, de egyelőre, hogy a hallgatók érdeklődését tovább csigázzuk, beszéljünk arról, amit már ismerhetünk. Szeretik szürreálisnak, illetve kafkainak mondani az általad teremtett világot, ugyanakkor mások meseinek írják le, ami persze a szürreálistól a tetszik valóság fölöttitől nincsen távol. És számomra is legalább annyira idézik ezek a szövegek, mondjuk Lázár Ervin szürrealizmusát, mint teszem azt a kafkának a a világált, a meséknek ugyanakkor hagyományosan jó végük van, a te viszont inkább borzongató hangulata. M meg még az is kérdés, hogy valóban, hogy hangulatuk van inkább, vagy történetük, pontosan, vagy van-e történetük, vagy inkább atmoszférájuk és stílusuk van jellemzően ezeknek a szövegeknek, hogy te hogy gondolsz erre? Tehát, hogy képek, hangulatok, benyomások, vagy pedig történetek építik föl szerinted ezeket a, a szövegeket? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Alapvetően én azt tudom mondani, hogy én elsősorban képekben gondolkozom, és, és képként futtatok végig minden történetet először a fejemben, persze utána elkezdek, elkezdem magamban mondani és ezt a szöveget, és akkor meg a történet az, ami, ami úgy működni kezd, és ami időnként alakítja és saját magát nyilván, mint ahogy azt már a bölcsészkarról tudjuk, és... Um... Az, vannak olyan nézőink, akik elmulasztották elvégezni a bölcsészkart, vagy hallgatóink remélhetőleg nagy szemben. Jó. Hát... Innen is bíztatjuk őket, ha eddig nem, akkor ezután tegyék meg. Így van. Um... Azt hiszem, hogy azért elsődlegesek, ha elsődleges számomra a képi meg úgy vissza is tudok emlékezni rá, hogy, hogy nekem a szövegeimet mindig, mindig az édesanyám olvasta elsősorban, vagy ő volt az első, aki... Tehát máig is így van, vagy... Igen, igen, abszolút. Megbízom az ítéletében, hogy nagyon... Mm, nagyon uh, ff, kertelés nélkül meg tudja mondani azt, hogy mi az, amit ki kéne dobni, hát, szerintem anyákra nem föltétlenül jellemző. Mm. Minden, de hát ugye emlékszem a, a, az ámulatát, amikor egy adott pillanatban, hát úgy sokáig olvasta azt a prózát nyilván, amit uh, itt uh, nél gyerkoromban műveltem, és, és akkor egy adott pillanatban uh, odament a és azt mondta, hogy a gyerek valami olyasmit írt, amiben van sztori is. <laughs> És akkor ez egy mérföldkör mm. volt. <laughs> Van, <gül> vannak és gyakorlatilag minden nagy pálya fordulatod lezajlott 18 éves korodig. Ö, azt akarom nézni, vannak olyanok, akik, hogy mondjam, tehát akiket te említenél. fontos elődként ebben a nem tudom, kicsit elkenő szóval ilyen lírainak nevezhető prózában, tehát akik neked voltak fontosak, akiktől tanultál, akiktől úgy helyezd, hogy valamilyen módon kötőd szerzőként. Vagy ez tényleg szintisztán a te képzeletvilágodból De alakul is, ez? Azt, nagyon szép lenne azt mondani, hogy persze, ez teljesen eredeti. Mm. <gül> ö, de. de nem. De igazság szerint nem. Hát ö, ö, tényleg, a rám a mágikus realizmus azért ö, erőteljesen hatott, azt nagyon szép. Köszönöm, hogy két nevet mondjuk a márkezébe. Hát igen, igen, el, igen hogy nyilván. A, uh -huh. ö, akár, ö, hát, Bulhagov talán kevésbé. Um, Danilok is az, aki szintén uh, főleg a rövid prózája, mm. rövid prózája nagyon erősen hatott szerintem, meg hát, nagyon szerettem egyszerűen olyan szinten, hogy amikor az ember szeret valakit, akkor úgy egy kicsit szeretném, ha nem is olyat, mint ő, de olyan jót, vagy megközelítőleg olyan jót írni. Um, most ez Kafka, okay. Én... ó, kafka az ötlő? nem, Jó. csak nem hagynám ki. És ez szerintem nem olyan rossz, rossz névsor, hogy tovább kell ilyen követelőznünk, és akkor itt meg is állunk ismét. Egy következő szám után fogjuk folytatni a, a beszélgetést, a csalogató nevű Death Cab for Cutie-tól a Brothers on a Hotel Bad című dal következik, amelyet természetesen szintén vendégünk választott. Az első közlés mai adásában természetesen továbbra is Pabzakor Korilka író a vendégünk és egy kicsit még mindig, ha az írásnál fogunk maradni, ugye leginkább csak ezért jöttél be. A novellának nem szokás nagy jövőt jósolni, mármint mint ugyetem a könyvpiaci ö, prognózisokban. Ugye azt szokás mondani Magyarországon és máshol is, hogy a regint azt úgy, ahogy még el lehet adni, de hát a verseket és a novellákat, azokat egyáltalán nem lehet adni, hogy ezek piacképtelen könyvpiaci termékek, és hát, hogy meg vannak számlálva az évtizedeik, hogy te azért kitartasz, tehát, hogy dacosan ellenszegősz a, a várhatókönyvpiaci trendeknek, vagy tervezel regényt írni, vagy egyáltalán novella az elköteleződés, vagy véletlen, tehát, hogy mi fűz ehhez a műfajhoz? Nem elköteleződés, picit nyilván, Mm, úgy motiválna azt, hogy regényt is írjak. Azért azt hiszem, hogy ehhez még egy kicsit fiatal vagyok. Csúgy a novella az inkább abból adódik, hogy most éppen erre vagyok képes. Er erőt gyűjtesz. Igen. Igen, most nagyon szépen mondtad. <gül> <gül> Na, az útörő, ahol tud, segít. E, jó, de én értem, hogy persze egyfelől arról van szó, igen, hogy a regény az egy nagyobb lélegzetvételi munka, meg nem tudom, e, hogy mondjam, nagyobb szerkesztési képességek is kell, vagy másfélék kellenek hozzá, de azért nekem úgy tűnik, hogy ez egy nagyon végig gondolt és lekerekített és nagyon feszes szövegek ezek, tehát amelyek nem azért lettek novellák, mert a szerzőjüknek nem jutott jobb beszéd. Be, hanem hát ezek novellák. Tehát ugye ezért, mintha valami belső között mégiscsak lenne ez a műfajhoz, nem? Lehetséges. Egyre inkább kezdek arról meggyőződni egyébként, hogy, hogy igen, én is szeretem, szerettem rövidre fogni a dolgokat. Ugyanakkor persze vannak olyan témák, amiket meg nem lehet alapvetően rövidre fogni. De hát másrésztről egy Jól megszerkeztett novellaciklus is képes ilyen témákat körbejárni, úgyhogy tényleg ez egy dilemma, hogy most merre fel, hogy érdemes -e mozdulni, vagy hogy most, lehet, hogy most még nem érdemes semmiképpen, és egy ideig novellázom. Ja, van egy nagy magyar novellatradíció a kosztolányi esti kornéjátok, rudi szövegekig, vagy akár, hogy mondjunk egy-egy. Egy egy származó igen jelentős novellistát, még a bodarádámnak a, a szinisztra körzetéig, tehát a, a novellákból felépített ilyen fura átmeneti műfaj a regény és a novella között, de mint egy mándívánt is lehetne mondani, meg rengeteg alkotót, ez nagyon népszerű a magyar irodalomban. Tehát hogy egy jól felépített és kitalált novella az akár átmenet is lehet, amennyiben mondjuk a szereplők között, meg a helyszínek között, cselekményelemek között átjárás van, a novella, meg a regény között, Tehát ez is egy útnám és egy nagyon szépen kitaposott út a magyar irodalomban. Um... Természetesen. Ez most számomra azért picit kényes kérdés, mert uh -huh. azok közül, akiket fölsoroltál, én csak Krudit szeretem igazából. <híl> <híl> ez nagyon, na, ez érdekel. Miért nem szereted Kostalányit? Ez egy váratlanul izgalmas kérdés. Ne... Nem, ez annyira nem lesz izgalmas, egyszerűen, hő, egyszerűen unom. Hú, bocsánatot kérek dehogy. Dehogy. Bocsánatos kérek mindenkitől, akik, ezzel, ezzel a lelkében házoltam, de nem. Vannak jelentős magyar szerzők Kostolányén kívül, akiket. Tehát akiket roppant tisztelet szokott övezni, volt, mint például őt, de valahogy neked nem. Mm. Babics? <gül> nagyon jó nagy <gül> oké, jó rendben akkor azt hiszem hogy ezeket nagyjából megbeszéltük és messzire jutottunk, akik nem szeretünk a magyar irodalom klasszikusai közül, most már kénytelen leszek udvarjasságból is megkérdezni hogy ö, ugyanakkor vannak-e, nyilván vannak, akik kimondottan közel állnak hozzád, ö, elsősorban még ö, élő pályatársaid, vagy akár nemzedéktársaid. Van-e esetleg, akinek megmutatod a szövegedet, hát amennyire lehet szép íróként próbáltok együtt dolgozni, gondolkozni, félig meddig műhelyet csinálni, illetve egyáltalán van-e olyan neked, hogy nemzedéktudatod, tehát számon tartod el veled egykorú szép írókat, mint akiknek valami köze van hozzád azon kívül, hogy nagyjából egy időben születtetek vagy magányos farkas vagy? Ez egy nagyon hosszú kérdés volt. Nem tudom, hogy mennyire... Jó, akkor kezdjük így, így visszafele. Nem tudom, hogy mennyire van nemzedék tudatom. Azt így, hogy vannak olyan velem egykorú írók, akiket ismerek, és nagyon szeretek. Nem szoktam egyébként a szövegeimet megmutatni nekik. Másról szoktunk beszélgetni elsősorban. De, hogy konkrétan része vagyok -e egy nemzedéknek, arra azért nehéz lenne válaszolnom, így a saját perspektívámból lehet, hogy ez sokkal könnyebb megmondani annak, aki, aki kívülről lát. Én ebben nem érzem magamat, rész, bárminek is részének. És... Minden. és ami pedig a, az általam nagyon szeretett írókat illeti, persze abból, a, abból szerencsére sokkal több van, mint az általam írókat. Jó, mint utána közülük megmondták kettőt, most már kint ele leszek, kettőt mondani azok közül, és akiket nem úsz és aztán tényleg felolvashatsz. Igen, Ö, például őrként nagyon szeretem. Um... Egy nagyon tipikus novellista. Hát tényleg. igen, uh -huh. egyébként uh... Most most még mindig élők közül, meg nem, nem tudom, hogy furcsa lenne bárkit is kiválasztanom. Megelékszünk de... egyen, jó? <gül> <gül> Nyugodtan <gül> elengedem a másik embert, aki szeretsz, és akkor jó, kezdjük okay. el a felolvasást. <gül> ez, egy, ez egy novellának az első része lesz. Nem hoztam el az egészet, mert az túl sok lett volna. Az a címe, hogy A Megdöbbentő mi minden volt képes megélni a kertünkben, a nedves, porhanyós, vörös agyakban, amely szigetként emelkedett ki a homoktenger közepéből. Úgy képzeltem, hogy a leveszöldségek összeszorított fogakkal, nélkül növekszenek, megvetik a talajban szálkás sárgarépa és petrezsajam lábukat, és aztán mással sem törődnek, csak azzal, hogy megérjék a következő reggelt. A káposztafejek bután vigyorogtak a nyírkos hajnali levegőben, a céklák pedig az alkonyattól tündököltek, mint túlsúlyos, magukbaos, omlani készülő csillagok. Illatozott a fű és a csombor, délutánonként pedig a karalábé borzos üstökével játszott a szél. A krumpli színpompás virágától öltözött a kiskert. De a legszebb mégis a zöld paradicsom és az ezüssárga tévépaprika volt éjszakánként, a holdfényében ragyogva. Ilyenkor, ha a konyhások már nyugovóra tértek, és nem kellhettek vápol terményeik védelmére, kiosontam a zöldségek fényétől tündöklő éjszakába, a fejem fölött elterülő rejtélyességre néztem, aztán az emeleti ablakra, amely mögött épp az imént hunyt ki a lámpafény,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 az ágytel cserélés, az injekciózás, az alattomosan tekergő perfúziók galádul ellentétben álltak reménytelen, reményteljesen zengő költeményeimmel. Kedvesemen is láttam, hogy egyre nehezebben viseli az ellentmondást, így hát megpróbáltam rábeszélni, hogy várandósága idejére kerülje el a kórházat. Ő azonban megmakacsolta magát, szívós lett és akaratos, mint a konyha veteményei, Egyre inkább úgy viselkedett, mintha valami rémisztőnek készülne a szemébe nézni, valami mindkettőnknél hatalmasabbnak. Már-már megáttalkodott el tökéltséggel adagolta a fájdalomcsillapítókat, mosdatta a túró színű testeket és cserélte a mindig mocskos pelenkákat, úgyhogy végül én lettem az, aki, folyamatosan, aki fokozatosan felhagyott a munkával, hogy erőmet és időmet teljes egészében a költészetnek szentelhessen.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 Gömbölyű pocakja a káposztágú globusaival. A hold éppen fölötte állt, mint tégi meghosszabbítása, akár ha láthatatlan egyenes kötni össze az általamói nagyra becsült hátkerint szívével, szerelmem pedig ugyanezen vonal mentén felszegte a fejét, öblös torkát a kitárulkozó égre nyitotta, és félelemtől tépet hangon vonítani kezdett. None day made első közlés, mai adásának vendége továbbra is Pab zakorilka, egy roppantul fiatal író. Az előbb a Luci, Amerika című száma hangzott el, és mielőtt még rátérnénk a zenére, kicsit az életről, a nem irodalmi életről is beszélgetnénk, ami nyilván ihleti aztán a munkákat. Az nagyon feltűnő annak, aki a vázlatos életrajzodat ismeri, hogy meglehetősen sok helyen éltél aránylag húzamos ideig, mint például teszem azt Lengyelországban, vagy Finnországban, és azt is elárultad valahol, hogy a terveid között szerepel, hogy Izraelben is húzamosabb időt szándékozol eltölteni. Mi az, ami vonza az idegenségben. Tehát, hogy ez azért egy viszonylag atipikus életrajz, hogy még, még lényegesen 30 alatt nagyon sok helyen húzamosabb időt ö, éltél, láttad, hogy, hogy mennek ott a dolgok. Miért? Tehát ugye ez véletlenek sorozata, vagy benned van egy ilyen szenvedély? hogy menni körben a világban? Mm. Hát ez is az, és uh, igazából én uh, nagyon sokszor, nagyon sokat támadoztam arról, hogy, hogy veszem a világot, és mindenhol élek egy olyan, mindenhol. Uh -huh. Több helyen is élek egy olyan két évet. Ez eddig, ez, ehhez a két évhez nagyjából még tudtam is magamat tartani. Szinte két évet húztam Lengyelországban, utána szinte két évet Finnországban. Annyi a különbség, hogy Lengyelországban több városban laktam, így uh -huh. felapróztam ezt időintervallumot, ami az idegenséget illeti engem nem vonz, csak adott. Úgyhogy ezt nem fejtett ki egy kicsit. Nem igazán, uh, hiszem, hogy van, hogy lehet, más, mint, lehet mást megtapasztalni, mint idegenséget. Ugye annak meg a különböző változatait nyilván érdemes kiismerni. Nagyjából ennyi. Miha értem, tehát, hogy ezen ember eredendően idegen a világban, és hát, akkor... Igen, tehát, hogy otthon sehol nem érzem magam annyira, viszont, viszont érdekes több hely is lehet. No, hát valószínűleg itt kezdődne el <gül> egy igazán komoly beszélgetés, de nem most fog elkezdődni, hanem majd remélhetőleg egy másik alkalommal fogunk rá sor keríteni. Most ehelyett meghallgatunk egy következő számot, amelyet szintén vendégünk választott értelemszerűen az Iron Butterfly-tól az Inagada a című dalt. Don't you know that I'm loving you In a god of a vida, baby Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me And I'll take my hand A belső közlés mai adásának utolsó beszélgetőblokkjába vágunk bele vendégünkkel, Pabza Koréka egyelőre elsőkötetes íróval, akivel az eddigi pályáját és az irodalmi kérdéseket hát ha hát nem is beszéltük, de mondjuk érintettük. Most nem is maradt már más hátra nekünk, mint hogy a zenénkről szóljunk pár szót, amelyeket választottál. És ez az elejű válogatás, amelyet összeraktál, hogy megrendeztes vele bennünket, ez egy viszonylag egységes. Ízlésről tanúskodik, ha jól ö, fülelem. És mintha lenne is valamilyen kapcsolata, vagy valami ihlető kapcsolata azzal, amit csinálsz némi szövegeknek, van? Azért, hát ö, több zeneszámnak ezek közül van irodalmi vonatkozása, például a uh -huh. Lúcia amerikája, az Kafka amerikájáról szól. Ö, számomra egyébként a legérdekesebb Nautilus Pompilius, akik a 80-as évek Oroszországában ellenálló forradalmi zenét játszottak, többek között például Adi Andrének verseit hmm. zenésítették, meg nyilván oroszra fordított verseit zenésítették, meg úgy benne látták hogy az ellenállás csimbolás. A forradalmi költőt, ez nyilván így is van, vagy igazuk is van. Uh -huh. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy legalább erre a kevés idője pár mondatra. Itt voltál velünk, el is érkeztünk a mai műsor végéhez. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Mi köszönjük, de ezen nem veszünk össze vendégét meg. Pabza Korilka, írónak köszönöm szépen, hogy itt volt, és elhozta magával a szöveget is, amelyet felolvasott, és a választott zenéket is megmutatta nekünk. Pabza Korilka kötete Angyal vacsora címen a könyvhétre jelent meg idén, és ő volt, ezt már jeleztük, az idei jakkendődi kitüntetetje is. A jövő héten Marton Éva várja majd önöket, Térei János fog egész adást betöltően felolvasni, nemrég megjelent könyvéből, a legkisebb jégkorszakból, valamint a kötetben szereplő, illetve a témájához illeszkedő dalokat is hallhatnak majd emellett. Még mielőtt végleg elbúcsúzunk, a Dorstól meg fogjuk hallgatni az egyik számát, ezt is természetesen mai vendégünk választotta, a Hyacinth House című dalt, addig pedig a technikus Burger Lajos és a szerkesztő Pályi Márk nevében is búcsúzom. További szép estét kívánok a műsorvezetőt, Vári Györgyöt hallották.